Така, хубаво, смешно започваме. <съща> О, добре дошли във веселото съзнание. Тук е сме Офригано, Симеца и Мурсалски. Пак се събрахме на кръглата маса и въртиме скречове яко на масата. Така, приветстваме всеки. Говорим хай на микрофона, а който е до някоя тон колона да се чувства поздравен. Предното предаване... Говорихме за властта, за структурата на властта. Накратко една така ретроспекция да направя. Властта като понятие това е способността на някой да контролира нещо. Като това нещо може да е човек, може да е група от хора. В случая говорим за обществото и съответно властта е способността на някой да контролира поведението на други хора. Един вид да управлява тяхната воля, да налага своята върху тяхната. И структурата на властта, тогава избистрихме, че е пирамидална структура, тя се характеризира с две неща, с иерархия, т.е. властта се концентрира във върха на пирамидата и оттам надолу по структурите се налага. Горе на върха е концентрирано цялостното знание, с което разполагат водачите, лидерите и така нататък и цялата власт, а вече когато слизаме надолу по етажите, знанието е ограничено, съответно властта е ограничена и така нататък. Другото характерно за тая структура е, че а, тя е раздробена на отделни части, като в повечето случаи едната част не знае каква е целта на другата част, имат различни задачи и така образно казано се е едно дясната ръка да не знае какво прави лявата. С това се характеризира тая пирамидална структура и Обществото, обществото как може да бъде контролирано от малка група хора. Говорихме, че метод, а, типовете контрол над обществото те могат да бъдат физически контрол, когато насилствено са заплаха от побои, от насилие, от нещо такова и контролираш поведението на някой. Това е една форма на контрол, но тази форма на контрол не може да бъде приложена върху голяма маса от хора. Вие може да контролирате някаква малка маса от хора, но като се има предвид, че пичовете на властта, са, на пирамидата на властта отгоре са малко на брой, а контролират много-много пъти повече хора, за да имат контрол на тези хора, те прилагат друга форма на контрол и това е контролът на тума. Защото когато някой е вързан в <във> главата, умствено, той... Той е вързан и физически. Защото в предишните предавания казахме, всичко почва от мисълта. Мисълта е първо на всичко. Мисълта поражда емоцията, емоцията е стартер за действието. И така ти може да, да контролираш поведението на хората. Затова води се една война за контролът върху умовете на хората. Контролирайки умовете, те, те общо заето контролират цялото човешко същество и физически, и психически и емоционално и всякак. Та да. днеска ще поговорим малко за няколко такива практики, които се прилагат масово, за масов контрол на населението, за контрол на тумовете, и първата от тези практики е умишленото объркване. Какво имам предвид? Объркването, това е да се направи нещо неясно или неразбираемо или да се представи по погрешен начин. И в случая има различни видове такива умишлено предизвикани обърквания на понятия, на идеи, на концепции, като значението на идеята бива умишлено променено, за да може хората да го свържат с нещо друго, а не с първоначалното. И има много примери за това. М... В предишни предавания съм казал, сега ще кажа, за напред пак ще казвам, понеже за мен това е една болна тема, примерно думата «Анархия». Какво значи анархия? Повечето хора, които не са запознати, много мои приятели познати също викат: Ще настане анархия, когато имат предвид, че ще настане безредие, хаос и нещо от сорта. Анархията е станала синоним на хаос. А всъщност самото значение на думата е много по-различно от хаоса и от безредието. Анархия от древногръцки, всъщност тя буквално преведена означава без господари, без владетели. Това е значението на думата. Няма сега да влизаме в а, някакви подробни етимологични обяснения, като цяло ан е отрицание, аркон, оттам идва архон, това е господар и анархията е без владетели. Това е едно състояние, където няма човек над човека. Няма пирамидална структура. Няма някой, който да се облагодетелства за сметка на другия. Ей, това е анархията, което всъщност е синоним на свобода. Да не бъдеш насилван отгоре от някой господар и владетел, а да бъдеш свободен, суверенен индивид. Точно това е анархията и... А, объркването, което е предизвикано най-вече от мас-медиите, където по телевизии, по вестници, по радиа, навсякъде се говори и постоянно а, анархията е хаос, ще стане анархия, ще стане анархия. И хората така вече са го приели, че а, ще стане анархия. <laughs> не иска да стане анархия. <laughs> Ти, чуе, нека да стане, то не е лошо. Вие защо даже не знаете какво е първо това понятие и вече се плашите от самата дума. Тя не е страшна, тя даже в самата си основа е нещо много красиво нещо много истинско. Тя е базирана в истината. Без господар, без да се налагаш. Напълно прекрасно нещо. М като казах за истината, това е другото нещо, което умишлено се обърква, като ни казва, че истината е много сложна. А в действителност, истината е много проста. Много е проста истината. Просто тапицерията й може би изглежда леко сложна, и когато м, дадени хора кажат, че ато това е много сложно, това автоматически ни отказва от преследване на даденото нещо, защото си викаме, ов това сега тук ще е голям зор, едно друго, много трудно ще го разберем или ще го направим, а всъщност нещата са толкова прости в своята същност, че няма и накъде и хората им се струва че е прекалено просто за да е истина. Ами, тя истината е проста. Във всяко едно отношение, сега нали, говоря малко така цялостно и абстрактно, но м има много различни примери за различни неща, които са много прости в своята същина. Специално за храната, като им кажеш, истината е толкова проста, тя е в а, целите растителни храни, добре комбинирани цели растителни храни, истината за здравословното хранене и е те векат, а не може да е... А, И Някакви такива обърквания. Всъщност, истината наистина е много проста. И, и е важно, ние като общуваме, също да говориме просто. Не просташки. А да говориме така, че простака да ни разбере. Глупака да ни разбере. Трябва да се изразяваме наистина на общодостъпен език, да. за да може да се получи наистина някаква комуникация и общуване помежду ни. Ай ага, ще не казал... Колкото и добър учен да си, ако не можеш да обясниш едно нещо на дете, значи ти не го разбираш. Това е так, нещо. Так, так, так, така е, това е. Това е смисъла. Да си говориме на достъпен език, просто елементарно. Аз много мразя да увъртаме, да пеотечим някакви сложни думи, някакви сложни теории. Пичо е не, нещата практически са много прости и елементарни. Почнем ли да забатачваме в някакви комплексни схеми, просто се загубваме в тях като в някакъв лабиринт и, и не, не става нищо. Затова просто елементарно. Истината е проста, не е сложна. Другото объркване, което е така наложено в нашето общество, е примерно понятието за държава. Бърка се държава с народ. Или държава с страна. Защото а, какво става? Какво е държавата? Това е един хубав въпрос, който е нужно всеки да си зададе. Много съм дискутирал тази тема с различни мои приятели, като те нали, викат, а държавата, това сме всички ние, това сме народа, пичове, не! Не е така! Държава. И сега ще ви кажа какво Държава. е точно. Институция. Точно така, институция. Държавата е инструмент на властта. Тя е една институция, която е изградена от много други институции. Всъщност това е един... Как да го наречем? Това е една централизирана социално-политическа организация, която контролира а, взаимоотношенията в обществото, обществените взаимоотношения. И държавата, знаете, изградена от различни институции, под институции, там, примерно, правосъдието, полицията, всякакви такива простотии. А, уж хората са еднакви, равни на всякъде, пък различни държави. Различни закони. Различни закони. А, много интересно, нещо прочетох днеска. А, той е един цитат, на някакъв руснак, не му помня името, няма значение, но идеята е следната вика, пича, държавата е като колелото, отгоре кормило, отдолу верига. <съща> <съща> В случая, държавата какво прави? Тя, м чрез властта, която има управляващата класа, тя разделя обществото на, на два пласта. На управляващи и на управлявани. Държавата е точно такъв инструмент и прави точно така. Като на управляващите дава политическа власт, чрез която да управляват другите, а другите управляваните, те за тях остават данъчните задължения и изпълнението на написаните закони от държавата. И всъщност държавата не е народа. Не е народа, не е страната. Те нали са водят народни представители. И той Торо точно това казва. Как може ти някой теб да те представлява? Ти нямаш ли глава на раменете си, че някой да те представлява? Ей, е, това е. Примерно дори, нали, държавите биват различни видове, но дори в представителната демокрация, в кавички, в която живееме днес, нали, това е на, най-свободната, най-хубавата форма на управление, което е пълна глупост, защото няма хубава форма на управление отвън, представител може да бъдеш сам на себе си. Не може да представляваш интересите на някой друг човек. Това е иллюзия. Това е иллюзия, в която са ни а, накарали да вярваме. Ти най-добре знаеш какво е добре за теб. Никой друг не може да има думата и да каже е, това е нали, за него. Аз го представлявам, той е така. И на всеки 4 години хората си избират е, чобанина, който да ги представлява. Пичове, това е пълно безумие пълно безумие. Нужно е вие да поемете активна роля в своя живот, да се занимавате с политика. Не ви казвам да се занимавате с държавна политика. Просто политиката е това, активно участие в обществото с една бюлетина на 4 години. Това не е никаква политическа активност. Политическа активност е вие да създавате нещата, които искате да бъдат създадени, да не чакате на някой друг и също така да не се подчинявате, когато някой друг на сила ви кара да, прави, да правите дадени неща, които не са благотворни за вас и за вашата общност. Та, да се върнем на държавата. Държавата има държавни граници. Границите са другата иллюзия, която е така наложена в умовете на хората, че тук, примерно, това са какво са границите, държавните граници? Това са ни въображаеми линии. Че някой път и невъображаем. Но... Някой път, да, по принцип има и бодлива тел, поставена <съща> от човека, и но, но пазачи са в въ, Но идеята е, че границите, държавните граници в природата няма такова нещо като граници. Има граници примерно между сушата и морето между сушата и въздуха някакви естествени природни граници границата примерно образувана от дадена река, но това понятие като държавна граница е една измишлотина. Животните, птиците летят свободно в небесата съответно хората имат право също да движат свободно да движат свободно това е есенциално и сега понеже много болна тема с емигрантите, как може и ни хора да ходят в други страни примерно с бежанците то там е друга тема но пак ми ще ходят ше ще ходят, у нея като като са го окупирали там като са, и примерно всеки търси по-добрия живот хора всеки търси по-добрия живот като няма храна и благодействие на едно място, отиваш на друго място и не са проблема емигрантите, не са проблема бежанците. Проблема са хората, които предизвикват а, условията Причинили това движение на народите. Защото толкова ти е хубаво там ми ти няма да се махнеш пич. Няма да се махнеш. Ако ти е спокойно, ако не ти гърмят с автомати всеки ден до главата, ми ще си стоиш там ако си имаш препитание, ако си имаш храната. Свобода за движение. Както за животните, така и за хората, животни <сък> и човеците. Да. Исках да кажа и за държавата, че държавните граници в много случаи м те нарушават, разделят културни общности. В смисъл, дадена културна общност може да се намира на двете страни от дадена граница от дадена граница. И всъщност, държавата, държа... границата не, не е граница, където е даден културен етност, примерно, или общност. А, държавната граница е просто очертаната територия, където дадено правителство властва над населението. тук, прямо на Балканите, толкова общо имам всички страни, пък си избуди на очите. Е, това е. Илюзиите набити в главите ни. Хора, нека да минем малко над тези много ниски вибрации, това ограничено съзнание. Тук, моето, така... Така, всеки има афинитет към мястото, където е израснал. Ей, това е страната, татковината, родината, родината, там, където си роден. Ето, мене макефи да ходя на язовира, да плувам, да бягам в гората. Аз чувствам тая територия много близка и всеки път, като дойда тук, ако съм бил някъде на друга, ако съм бил надалеко в чужбина или където и да е, като се върна и сърцето ми трепва, просто аз съм свързан с това място, защото съм израснал тук, ей, това е родината, но изобщо не ми трепва по този начин сърцето, като се заговори за държавата България, държавата България, пълна глупост, пълна глупост е това, всяка държава, нали, той за национализма и за тези работи за разделението на народите, това е една друга на хората като цяло това е друга тема, където ще продължиме да говорим но а, хората са гордеят с това О, велика България България на три морета минали сме, нали, освободили сме се от робството или присъствието, това е другата болна тема сега, къде Пичо е изобщо фак-ов на властта, разбирате ли фак на властта робство е било Той робство сега... е и сега Ей, това е робство и сега, когато някой ви задължи на сила да правите нещо, то е робство. То е робство, както искате го наричате, Сега също е робство. Може да не сте оковани в вериги, краката ви, обаче умовете ви като са оковани. Роби сте. Това е самата истина. И вие се гордеете с килията, в която се намирате. Килията България, килията, примерно Америка, САЩ, или която и е да е друга държава. Това са килии от един огромен затвор, в който се е превърнала планетата. Нека да излезем от тези килии и пичове. Изкарайте съзнанието навън. Така, а, да говорихме за границите. Границите са една иллюзия. И другата иллюзия, която е, са човешките закони. Объркването, което се предизвиква, е, че човешките закони са един вид някакви вездесъщи закони, вселенските закони едно, само че написани от човешка ръка. Бъркат са вселенски принципи, с човешки закони. Е това е объркването, което се създава. И сега ще поговорим малко за това, какви са човешките закони, какви са вселенските природните закони. Като цяло, вселенските закони, те те са принципи. Принцип какво е първото нещо? The first thing first Първото и основно нещо Те са базирани в истината Принципи базирани в истината Това са вселенските и природни закони Човешките закони от друга страна Те са една конструкция на човешкия ум Това е някаква догма Написана от някой И не е задължително те да са базирани в истината и в повечето случаи, по-голямата част от законите не са базирани в истината. Много говорим за тая истина. Надявам се да сте я намерили. Ако не, питайте, ще ви кажем. <laughs> Продължаваме. Другото характерно за вселенските, за природните закони е, че без значение дали те са записани или не. Нужно е човек да се хармонизира с тях, защото ако не ги разбира и ако не синхронизира живота си с тези закони, живота му ще стане много тежък, защото тези закони действат навсякъде, по всяко време, за всеки. Пример. Гравитацията на Земята, на планетата Земя. Без значение дали вие вярвате в нея или не, тя действа абсолютно за всеки един човек. Без значение дали си добър или лош. Когато стъпиш отвъд пропаста, падаш долу. Гравитацията на Земята е толкова силна, че може да те привлече и да ти размаже задника. <съпи> Докато човешките закони. Как се спазват човешките закони? Спазването на човешките закони става а, вследствие за плаха от наказание. Те се пишат и ако не бъдат спазвани, хората биват наказвани по някакъв начин. Било то чрез санкция, чрез ограничаване на свободата на движение или така нататък. Усещате ли разликата? И докато не биват наказвани, други биват поощрявани. Примерно. Защото ни казват не кради, но докато в време крадат от теб, което не е много справедливо. Точно така. И другото, което е човешките закони, те не са в сила навсякъде и за всеки. Те са в сила за дадената страна държава, извинявам се. Ето, вижте, объркването. <съща> те са в сила а, в дадена държава или щат, ако е някаква такава щатска държава. Като един закон в една държава може да е в сила, но в друга държава отвъд тази въображаема граница Държавна граница, в другата държава закона може да, да не е в сила. Е, това е. Примерно, в едни страни се разрешава, а, примерно, употребата на марихуана, в друга държава е забранено, криминализирана е употребата и отглеждането на марихуана. Примерно, един пример. Другото, което е, а, човешките закони през различните периоди от време те биват променени. Едно време е имало, примерно, забрана за алкохол, за консумиране на алкохол, за произвеждане, продаване на алкохол, в друго време е разрешено. И така, примерно, през едната година един закон, а след това се отменя, нещо друго се измисля, те са променливи. Докато Вселенските закони, както ви казах, гравитацията имаше вчера, има я днес, ще има и утре на Земята. Говорим за Земята. На други страни, други, на други планети гравитацията е по-различна, защото научете закона за гравитацията, закона за привличането на едно тяло и друго. И така нататък. М какво друго ушах да кажа за законите? Хм... Още, зето, законите... Сега ще ви кажа. <съща> ще ви кажа. Един цитат на моя Адаш, Христо Ботев. Законът е напечатан само за робовете. И ние имаме пълно право да кажем заедно с Продона, че всяко едно правителство е заговор с заклятие против свободата на човечеството. Ти че го е казал. Кратко, точно ясно. Истината е ясна, просто е елементарна. Законите са написани за робите. Защото сега аз ако напиша нещо на един лист и ви кажа... Примерно от утре вие имате право, а не, не имате право, от утре вие сте задължени да ми давате, да кажем там 10-20, 20%, 20 от а, плодовете на вашия труд, примерно. Било то пари или храна, която произвеждате, или каквото идея. И виж, кай, да, дама ти, какъв си ти, че пишеш? Ами конституцията, ето е писана, викат, че то е писано в конституцията и закона важи. Кой е писал Конституцията? Аз не съм участвал в писането на Конституцията. Ето пак представителната демокрация. Някакви пичове написали нещо, представляват интересите на другите. И се облага народа с робски данъци. Защото данъка това е една кражба, това е една измама. И ако не вярвате в това, то вие сте напълно програмиран промит мозък. Това е самата истина. Грубо, брутално и ни казвам ви го сега. Защото данъка, какво прави? Някой ще каже, данъци се събират за благото на народа, за благото на обществото, защото чрез парите събрани от данъци ние строиме магистрали, ние строиме нещо, развиваме тук, има пенсионно осигуряване, има това, има онова. А, значи, пичове. Нали? Има някои ползотворни неща, за които се събират пари. Не го отричам, не го отричам, не ме разбирайте. Погрешно. Обаче, самата схема, която е приложена на практика, е робска схема, основана на страха. Основана на насилието. Защото едно е да кажеш, а, Пичаго, ние тук сега ще стоим примерно, да кажем, някакъв път до някъде. Искаш ли да участваш по някакъв начин, да помогнеш, било то с труд, било то с някакви средства и ти лично, с със съгласие да кажеш да, да, ще помогна, ще дам нещо. Или пък, не че няма да го ползвам, този път не искам. Примерно, примерно. Е, това е едно. Обаче да доти да ти кажа, тук събираме данък, а, примерно, за, за пътища. Давай кинтите. <laughs> Давай кинтите. Ако не платиш, примерно за даден данък и ще бъдеш наказан с санкция или с затваряне в клетка. Е, това, това, морално ли е? това морално ли е? Това е насилие. Насилие. Това е напълно буквален пример. Друго за законите. Специално за консумацията на дадени субстанции. Дадени субстанции са забранени от държавата. Да кажем марихуаната. И... Казват, нали, марихуаната води до лоши последствия, Ло, води до лоши последствия, значи марихуаната, хероина, каквато и да е субстанция, алкохола, значи това е просто една субстанция, това е един инструмент, който не е нито добър, нито лош. Ти го приемаш и ти сам си отговорен за своите действия. Разбирате ли? В смисъл, ти можеш да вземаш каквото искаш. Ако имаш акъл, няма да тровиш тялото си с токсини. Ако нямаш или просто искаш да се забавляваш, забавлявай се. Но, Обаче, така, основния... Вземиш и не отговаряш за действията си. Е, точно е това. е, Енакше, а... Ти ще бъдеш съден. Някои хора не обичат тая дума. Аз... Аз съдя. Зодия Везни. Кантара, брат. При мене няма тън пън. Всичко е премерено, ясно и точно. Ти отговаряш за своите последствия. А за своите действия, извинявам се. И си търпиш последствията от действията. и е, това е. Ако ти е кеф, пуши. Обаче си отговорен за своите действия. Ако ти е кеф, пи. Обаче си отговорен за своите действия. Така че... Това с криминализирането на дадени субстанции, примерно, ето, примерно и с оръжията. Оръжията в някои страни са разрешени, в други са забранени. И защо ги забранят? Защото да не се избиват хората. Нали, хубаво е, аз съм съгласен. Ако нямаше изобщо оръжие, даже ще, ще, ще да е прекрасно, ще ще ще да е прекрасно обаче оръжието само по себе си, то е инструмент но же е инструмент, ти с него можеш да нарежеш хляб, може да удрежиш главата на някой то е инструмент, зависи от твоето поведение всичко се свежда както винаги до съзнанието за това нашето предаване се казва съзнание защото <съща> всичко се свежда до там хора и съответно, а, за оръжието, какво ста, тук из цяла Европа забранили притежаването на уръжие само някакви хора, например, нали, да кажем а, къде се концентрира оръжието? Оръжие има а, полицията, армията. Оръжие имат мафията. разни, разни ловджи, някакви смешни пушки примерно, и, и мафията. Разни други бандитски групировки. Мафия. А, повечето хора, какво оръжие, нямат оръжие. И съответно, ако бъдат насилени от тези първите, те нямат равен старт. Нямат равен старт да се защитят. Затова е нужно. Какво е нужно? Или да няма оръжие изобщо, създадени някога, но вече като има създадени оръжия, то е нужно всеки да има свободен достъп до оръжие, което звучи страшно, наистина. Съзнанието на което се намира в момента планетата просто е плачевно, плачевно. Обаче, а, ако следваме тая логика, нали? Окей, това е инструмент и кой как ще го използва, вече трябва да отговаря за постъпките си. Иначе се получава една диктатура. Народа отива, примерно, да протестира против правителството, което го ограбва, и полицаите отиват и почват да го налагат, да го бият. Ако хората почнат да се съпротивляват срещу полицията, изведнъж нещата загробяват много. Може да стане гражданска война и оръжията като са в ръцете на властта, властта съответно ще победи. Или ако стане пък революцията, там вече е друга схема, за която ще говорим друг път, защото повечето революции, какво става? Биват. сменя се просто ини хора с други, но самите структури остават. Ами тя самата структура е покварна, бе, хора. Войната не е срещу хората. Войната е срещу шибаните структури, институции, срещу шибаната власт. Не да се биеме с нашите брати и сестри. Искаме просто да промениме организацията и да я направим така, просто елементарно на кръглата маса, пикника всеки кой с каквото може помага, кой каквото има нужда взема и това е просто ясно елементарно ама не може така те хората не могат да се представят е, живота без държава защото да. мислят, че стане някакъв хаос. хаос а пък то си както реката и както морето се чисти от отайката от и така хората се изчистят от... е това е. От мършата, защото всек на си има мърша. На някои места в повече. Ами... Така, ако утре нямаше закони и вие какво шахте да направите? Шахте ли да ходите, да крадете, да плечкосвате, да убивате? Щяхте ли да го направите? Аз не бих. Предполагам и вие. Те е хора, които го правят, те го правят и сега, въпреки законите. Е, това е самата истина. Помислете върху това много хубаво. Другото нещо, което така може да обсъдим е... Това може да обсъдим още? Мъдрим ви тук много политическите теми. Но, но това е значи... Ако дадено нещо е основано на страх, ми то е грешно ве хора. То е грешно. Самата система, самата властова структура, тя е основана на страх било то страх от наказание било то умишлено всяван страх в главите на хората страх, че няма да могат да оцелеят че няма да могат да изкарат прехраната си че някой ще ги нападне всичко, където в основата му има страх то е създадено с цел контрол контрол насилие, води до насилие и робство това е елементарна схема елементарна затова, къде що, ако действате от страх ами, то, не е хубаво. Да? Нищо хубаво няма е да се случи, защото ще се получи. Е да получи да. Важното е вътрешна хармония, суверенитет, личен суверенитет. Власт върху нас самите, върху нашите действия върху нашите мисли, емоции. Ние имаме право на тая власт. Да властваме върху себе си, но не върху другите. Просто е елементарно. Ерих Фон каза, че основната дихотомия при хората е живот и смърт. И в сегашно време това е свобода и безопасност. И, Тоест, ако ти искаш да бъдеш свободен, трябва да рискуваш своята безопасност. Защото, защото когато искаш да си на топло, нали такъв да си, пълна безопасност, ти се ограничаваш, ограничаваш свободата си. Ограничаваш, И това е, но хората ги е страх, защото има ли, избягат ли от безопасността, това означава, че отиват към смъртта И това е, това е нещо, което ги кара да, да се вкопчуват в безопасността. Полезното да старят... нещо, страх, страх от смъртта. Да. Всички ще умрем, бепичове, всички ще умрем. Обаче важно е как ще живеете, как ще живеете, дали ще живеете свободни от сърце или Зимгунфрове те казал, че всеки човек се ражда с, с цел да умре и рано или късно постига тази цел. Така е. И да не забравим, че кораба не е построен да стои, да стои на престанището, да плава. Абсолютно. Тъй, че муркайте се дълбоко в живота, ви се една песен, пак, на моята любима пънк банда спот. Да живеят пичовете, те ми отвориха очите така за пънк музиката, събориха бунта в мене, който е чакал там, стаем. Песничката се казва Property of State Собственост на държавата Тези, които разбират английски Слушайте лириките, значи това е групата с най-най-интелигентните -най Текстове Спот От нас за вас Поздрав We Until ice burn and a last brain cell is dead A nation of robots to produce and obey If no one is thinking, no one questions authority We are to save! че избухна. Пак сме смешното студио. Добър вечер. Добро утро. Добър ден. Продължаваме напред. Нищим. Квото има да са нищим, късаме, Режим. После ще строим. Социалиста. Така, нашата идеология руши стария свят и гради новия. Това е Георги Шейтанов. Проверете това и на... Пичагът е било голям. Продължаваме напред. Продължаваме напред с а, другите неща, които... Така причинят едно объркване в главите ни. А като цяло объркването, какво е? В предните предавания ви бях казал, че а, нещата, в чиято основа стои страха, те, вътрешното им проявление е точно това вътрешен конфликт. Създава се вътрешен конфликт и вътрешно объркване. И това е объркване. То е породено от страх. Това е една проява на страха. И затова е нужно. Нужно е каквото мислите да, каквото чувствате такова и да правите, а не да действате, защото сте заплашени от наказание. Тогава вие не сте себе си. Вие се починявате на някой и съответно никога няма да се получи нещо добро и пълноценно. И да не живеем живота, което някой друг иска за нас, защото тогава не живеем нашия живота, живеем неговия идеал за живота. Така е. Всеки си има някакви мисли, някакви усещания, чувства и в повечето случаи това общество, в което живеем не заставят да правим неща, които са против нашата вътрешна същност. И правим ви, защото, защото, защото трябва да оцеляваме, защото ни е страх, защото... Страхът е, е човек, това, това е рака на... на всичко, да, цялото съществуване. На то, да, рака да. на раците, няма какво просто... Страх. какво правим предавания? С едно изречение ще ви кажем Не на страха, да на любовта Правете каквото ви е на сърце Каквото мислите, такова чувствате и такова правите Като Спазвате елементарния вселенски закон Не прави това, което не искаш да ти правите и това е есенцията за всичко хора Но нека да продължим Опитват се, опитват се хората Контролиращи умовете да, да ни объркат Специално с различни системи от вярвания и се бърка гносиса, т.е. личното знание с вярата. И какво е гносис? Гносис е знание придобито от личен опит. Това е личното преживяване. Това е най-силното знание, което може някой да придобие. А контролерите искат хората да вярват вместо да проверяват нещата сами. Няма нужда да вярваш в истината. Тя може да бъде позната и разбрана чрез Наблюдение и личен опит. Това е. И... Създадени са множество системи от вярвания, за да държат хората под контрол. Тези системи от вярвания са най-различни. Религиозни вярвания. Организираните религии, където са, примерно. А, вярата във властта. Това е друга вяра. Всеки, безусловно, вярва. Защото и е, било такова ще бъде. Вярата в властта, вярата в парите, това е другата измислица. Парите, ама как без пари не може, те са много добро средство за обмен, за търговия и така. Парите са нищо, хартия. Хартия. Да запалиш огън, дупето да се избършиш. Това е. Да си мислиш, че си богат като притежаваш пари, това е най-голямата заблуда. Най-голямата заблуда. Да не говорим сега, нали, парите в момента нямат а, златно покритие и, и хората викат, ао, това е, те парите едно време са имали златно покритие. И като имат златно покритие, какво? Същата щитняве хора. Какво? Злато. Парите, златото, това не са неща, с които вие а, сте богати. Нито може да ги изядете, нито може да ги обличете, нито може да нищо съществено да направите с тях. Може нещо елементарно да се направи с тях, но не е от жизнено значение за човека. Те са просто числа. Ако си мислите, че щастието се измерва в числа... Няма. Парите, валутата... Затова не ги дайте на нас. Така е. Ще пуснем един бутон за дарения, за предаването. <си> <си> не ви трябват пари. Дайте и тук, аз ги събирам. <си> Стара банкерска фамилия съм. От малък винаги парите от закуска. Знаете ли колко имам вече? <си> <си> така, така, така. И... <си> Нужно е наистина да... знанието. Да поставяте всичко под въпрос, да го изпитвате сами. Сега тези работи, дето ви ги говориме. Пак, нужно е всеки сам. Всеки сам да си наблюдава, да си прецени за себе си, да не взема нищо за чиста монета. Няма чиста монета. <съща> Иначе, вярно е, че е хубаво да се получим от опита на някого, от знанието на някой. Да прочетеме някоя книга, да използваме знанието от нея, да го приложим в живота. С това е бързия път. Обаче много пъти този е бърз път води в задънена улица. Затова е нужно да са включени едни активни филтри на съзнанието, които да отсяват плявата от същественото. Примерно. Не е нужно, а, нали, примерно, като ти кажат, не пипай котлона, ще се опариш. Не е нужно да го пипаш. Или може леко да приближиш, да усетиш, че са затопли и да не го докосваш. Или докосни го един път, ама Не дей втори път. Личен опит е най-силното знание. Но другото, което е системи от вярвания. Системи от вярвания се налагат пам, пам, пам, пам. И вярата, общо взето... Трябва вътре да го преживеете, да го усетите лично, сами за себе си, а не да вземате на готово. Другото нещо, което така обърква умовете на хората, това е едно от объркванията, което се създава индивидуалността и културата. Като казват, че индивидуалността е нещо много лошо. Нещо много лошо се носи крайен егоист, нали, ако си индивидуалист. Така. В едно от предните предавания казах, сега пак ще го кажа, защото е много интересно. С Самата дума individual, individual, тя от латински идва от in, което е отрицание, дивиду от divide разделям и duo от двоен. Един вид да не си раздвоен, да не си а, разделен. Да си цялостен. Да си цялостен, да си цялостен, да няма вътрешен конфликт между мисли, емоции и чувства е това е индивидуал, единение, йогата, както ви казах, съединението. Вътрешния малкия с големия, с бога, с цялото. Значи това са много такива нали, неща, абстрактни като почнем да говорим, но. Да си цялостен. Роуме е, Ромей, е. казал, че най-големият най страх най-. Пагонното нещо за човечеството е, точно е конформизма. Хората да приемат нещата, защото така са Казани и да не бъдат въпреки на другите, да не ги сърят. Нещо като е грешно си е грешно врач. И е нужно вие да имате активни филтри включени, да мислите. Да мислите, не да приемате всичко на сляпа вяра, защото културата, а, какво прави, какво е културата? Много пъти сме казвали, нали, културата е та е един култ. <рък> това е. Културата е създадена за, за да защитава властовите структури. Тя създава и необществени обществени норми, културата е някаква обществена норма, която народа спазва. Нали, законите са едната част наложена от държавата насилствено, културата е другата част, която пак действа в подкрепа на властта за да държи хората в дадена норма нали, нормалното поведение. Какво е нормалното поведение? Стабното поведение кошерното съзнание и когато някой Реши да изрази своята уникалност, индивидуалност и примерно, не съгласен с простотигите, които стават и прекрачи тази граница, обществената норма. И повечето хора... Той е Ако са ви приятели ще кажат дей, върни се, ела тук при нас! Ако не се върнеш, какво ще стане? Или ще тъ... заклеймят този могат да прибърят дори в психично заведение, в затвор или в нещо, където и или просто си ауткаст. Някакъв скитник, самотник, отцепник, но това е. Или примерно ти кажат, ами те всички преди дете са го правили, ти Прави, дедите са го правили, ти трябва да го правиш, защо да не можеш точно ти да си различен и да, да, да го усещаш да, по другу начин. Правили. Първо, че може да не е правилно, второ, че всеки е уникален ве хора, всеки има уникален израз, няма нужда, примерно, фамилия на обощари, всеки да е обощар може да иска да е поет, може да иска да е хлебар, може нещо друго да му е при сърце. Хлебарка? Хлебарка може да е. Да. <съща> <съща> так, так такива работи за объркването. Сега, може да си поговорим за друга интересна практика която спомага за контрола на тумовете, това е отравянето на светогледа. Светогледа какво е това? Аз даже не знам на български как е по да се каже светоглед или мироглед. Все тая. Начина по който гледаме на света. Светогледа е това. Така аз го разбирам. Като, тук ще говорим за начините по които се отравя този светоглед. Създава се един болен светоглед и съответно съзнанието може да бъде лесно контролирано. Първо ще разгледаме обаче начините по които човек гледа на себе си. На собствената си природа, примерно. Това е единия вид отравяне. В предното предаване мисля, че говорих за това, така че на две на три само ще го припомня. Човешката природа, много хора се опитват да изкарат, че е хищническа, животинска, деструктивна зла. Дори и религията а, ти си роден с грях. Първородния грях. Булшит <същи> <същи> Пълни глупости са това. Тялото ми, нали всички биологични процеси а, те са, могат да се наследят от ДНК-то, ама личността, характера, темперамент на това, това. се изгражда. Това се изгражда това се изгражда. Не, някой бил баща престъпник и, и малкият. Да, това. и малкият. Не. Човешката природа не е нито изцяло добра, нито изцяло лоша. Разбира се, има някакви наследствени неща. Някакви програми, мисловни модели в ДНК-то запечатани. Обаче, като цяло, като цяло, тя е неутрална и програмируема. Което ще рече, че тя може да бъде програмирана в зависимост от това каква е околната среда. Ословията, в които човек живее обославят неговата човешка природа, създават неговата човешка природа. Ей, това е. Ако живеете в а, едно любящо общество, където всички взаимно си помагат и се подкрепят, а, ще е едно, но ако живеете в едно хищническо общество, където всеки гледа да предсака другия, да трупа за сметка на другите и така нататък, и тогава и вие ще сте така обословени. Освен ако не стане някакъв прелом, нали, среща с някакъв човек, някакъв, разговор ката, такова. Да, някаква така радик, радикално нова буш, идея да ви осени. Но като цяло човешката природа е програмираема и точно това се опитват да направят. Първите няколко години, там 6-7 години, се запечатват моделите в главата на децата и така остават. И после средата, като е така хищническа, то поведението става такова. Не случайно в щатите поведенческата психология е на едно от първите места. А, като предясно с като разбиране, защото как, как, какъв е основният принцип на поведенческата психология на бихевиоризма, стимул реакция. Това е подава се някакъв стимул на хората и с този стимул може да се контролира реакцията. Реклами и какви ли не неща има за контролиране на реакцията на хората? Които се облъчват още от деца. От наскоро, деца. наскоро гледах един филм, деца-консуматори се казва, като е, хората, които предлагат стоки в щатите, най-вече в щатите, но вече и на всякъри, особено в страните, които са повлияни от щатите. Ами да, почти целия свято следва този модел. Да, трябва. следва западния модел. И те приемат децата като, като един консуматор и гледат да ги подготвят още от малки, слагат стоки, и реклами навсякъде, няма почти никакви играчки без никакво Това рекламно лого. Консуматор, който влияе дори на възрастните. Да. Фи. Така е. Друго, другото нещо, което трябва да мирогледа на човека е неговата себеоценка. Как той оценява себе си каква е неговата себестойност. И повечето хора съдят за другите по това а, какво работят, какви пари изкарват, каква кола имат, каква къща имат. И... Бразити, това, това са глупости хора, това са иллюзии, това са иллюзии. Това са иллюзии. Това, че изкарваш някакви пари много или че си по-високо поставен в обществото, обществото си с по-голям такъв а, социален статус, това не те прави по-ценен, не те прави по-ценен, това са пълни глупости, стоеността на индивида е безкрайна и неизмерима, тя не може да бъде измерена с числа, с номера, това са глупости, абсолютни глупости, един беден човек Лош ли е? Не се знае. Може и да е, може и да не е. Но това, че е беден, не го прави лош. Това е много просто елементарно. Може просто да е надвил потребност. <рък> един стойностен човек е един морален човек. Е и това е. Това е самата истина. Ценностите на хората трябва да са в хармония с морала, с принципите, с свободата. Вие като се срещнете с някой, когато се запознавате с някой, какво го питате освен името? Повечето хора, като са... Видиме даже и не за запознаване, ми разни приятели дълго време, къде не сме се виждали. Какво правиш? Какво бачкаш? Колко вземаш? Само за това са говори. повърна, повърнани, ми говорете така. Супер е зле. Като се запознаваш с някой, не го питаш. Пичи ти морален ли си? Добър човек ли си? Ако зададеш такъв въпрос на някой, той ще помисли за хакот. А, всъщност, това е... Некакви пари изкарваш, а какво правиш? Защото това, което правиш... То, това е показателя това си... за ценностната система. защото хората та питат... Това е новия бог. Да. Еми, това е... Черпи се една песен. Е, не, не, има, има още малко. Да, да поговорим още малко. Примерно... Много хора викат другото нещо, което е нали, за, за светогледа. Казват промяната е невъзможна. Промяната е невъзможна. Винаги е било така, сега е така, винаги ще бъде така. И какво правят? Насаждат един менталитет на жертва на хората. Че ти си един малък и нещожен човечец. Къде си тръгнал да променеш големия свят? <си> къде? Къде си тръгнал? Малки човече Пичове Тук сме само големи пичове <си> Добре така, Предаването е малко психо Ама ние сме психонавти И това, е, това е пълна глупост Промяната е невъзможна пълна глупост. Промяната се случва във всеки един момент. Всичко се движи, всичко вибрира, всичко е в постоянна промяна. Единственото непроменещо се и е постоянно нещо е промяната. Тя винаги съществува. Както и да го погледнете, промяна има. Сега, наистина, на глобален план това, което се случва, тя е много тежка, тая структура на властта. Тя не е от вчера, тя е от хилядолетия наложена. И няма как да бъде променена за една нощ. Няма как. Както сме ви казвали, нужно е а, да се събере критична маса от хора, които да натежат на другата страна. И това е. Това е положението. Затова всичко започва от знанието. Правилното знание, правилните решения, правилните действия, правилното поведение. И когато много хора с такова поведение се съберат и бум... нещата ще се променят. Да. Това е... Само един да, да дам. Ти си, ти си, да. Се едно да сме в една лодка, която се пълни с вода и един човек почва с една капачка от да изхвърля вода. И то естествено, че тази капачка ти няма как да изхвърля с цялата вода и, и, и видимо няма полза от това нещо. Обаче, ако всички са хванен, всички ако имат по една капачка и почваме... По <сък> така <сък> е, така е. Нужно е наистина да се играе отборно, отборно нали? всеки да има индивидуалност нека не забравим това, нашата уникалност няма нужда да ставаме зомбите и клонинги всички еднакви фак -оф. нека всеки да бъде такъв какъвто си мисли, че някой може си мисли, че и пингвин <laughs> примерно whatever, шегата на страна, но така става промяна най-важното е вътрешната игра, вие да сте цялостни в единение единение, мисли, емоции, действия, тогава всичко ще тече по вода и моралния принцип на селената. Не прави това, което не искаш да ти правят. И съответно, ако те нападнат, се защитаваш. Това е твоето морално задължение. И промяната изисква време и усилие. Това отказва много хора. Това отказва много хора от а, действието. Защото е трудно. Не е лесно. Не ви казвам, че е лесно фърлят капачката и се отдават фърлят капачката и се нужна е интелигентност ума, интелигентност нужна е, нужна е грижа, да ви пука за това нещо сърце, наистина сърце и е нужен кураж най-вече за да преминете към действия ви трябва воля кураж, смелост това е промяната е трудна но възможна и трябва да се избавим от невежеството но то това е няма... Защото някои, повечето хора живеят на принципа невежеството и блаженство. И следва този принцип. И като штраусите си завират главата в пясъка и дупето им търчи отгоре. И ще ги плясним. <laughs> <laughs> така, ай не стига толкова днеска. Много весело предаване беше. <laughs> Благодаря ви. Ако сте ни слушали до края, мога да ви пожелая свобода. Черпя ви с една песен на Двама наши братя, NRGD и Мендал, много готино Регенце. Не беше ли Кондио нещо? Кондио? Е, то за другия път го оставихме. А, добре. Ще включим и малко поп-фолк за любителите на поп-фолка в следващото предаване. Сашка Васева, някоя друга поп-фолк фурия от по-новите. Така, <laughs> обичаме ви хора, обичайте се и вие. Свобода за всички. Чао. Чао. Чао. чао. Какъв ден, борим се за свобода? О да! Какъв ден, когато борим се за любовта? Ей. Какъв ден, когато си със родна душа? М -м -м. О какъв ден, когато аз си Ти смех фанати ръка за ръка? Ей приятелю! Имаш ли сърце, за да го отвориш и приемеш мен? Моля те, помогни ми, излекувай ме, спаси ме И ти обещавам, вечно ще съм до в Какъв ден, когато борим се за свобода? О oh, да, какъв ден, когато борим се за любота Е, hey, не, yeah. какъв ден, когато си със родна душа О, uh. oh, какъв ден, когато аз си, си смеквана ти ръка за ръка Един спор, ти любов проспирате от Love and sport.